Що ще тичить української мови, то тут на імміграції наших людей можна поділити на такі, вибачайте, з категорії. Найперше є українці квадратові, потім округлі, потім шпічасті, а ще потім загоріли. І українці пів на пів. Квадратові – то ті, ж, як стане говорити по-українськи, то починає від «well», а кінчити «надо цок». Меже тим ще скаже якесь слово, два або не скаже. Округлі українці то такі, що найперше добре подив'ячи до кого, чи хто чужий не слухає. Як нікого нема, то говорять по-українськи, а мішають по англійськи А як хтось слухає, то говорить по англійськи а мішають по-українськи. Шпічастий українець, то такий же говорить форт по-українськи, бо інакше не вміє. Якщо змучить говорити, то співає ти ж лишень по-українськи. Аж до пів до другої години. В другій іде додому і вже на порожі до жінки каже сорі, бо не знає, як то буде по-українськи. Загорілий українець то є великий патріота і по-ангельськи неме говорити, хоч би ж го теж ангельський не возьми до рук. І як немає свободи, то читає інор русське слово. А ще є українці пів на пів. То тепер я найбільша українська партія. І до неї найбільше записалося молодих. Програм полягає на тим, що як тато або мама не слухають, то то, де він чи вона говорить чисто по-ангельськи. А як слухає, то не чисто по-українськи. Пан Куропась-молодший каже, що з тим мовним антересом не є так зле. Бо а де в Шикаго є такі мурини, що говорить навіть по-українськи. Може говорити. Я не перечу. І навіть хто повірив. Але чиї хто розуміє, то не знає. А як навіть розуміє, то за яких дещі літ до кого такий Мурин ме говорити по-українськи?